Thumë ëmë më ba edu Gjithë lëvda dhe falëndërimi të konë zotit tonë Allahu subhanahu wa ta'ala Vetëm Allahum e adhurojmë dhe vetëm prej ti falje dhe ndihmë kërkojmë Për shëndetjet, selamat e zotit mi pengamberin më të gjithër Muhammedin aleyhi salatu wa selam Bi shokët e ti besnik Bi familjen e ti të ndërshme Bi gratët e ti të pastërta të gjithë muslimanët e të setë se ndjekin Rrugën e ti me të mira deri në ditën e fundit të kësaj bote Të ndërruar gjëmatli Dë të ndojmë njësa minuta para khutbës e gjumas Që shfletojmë një që kanë nga libri Allahut të barek e vëtë ala Dhe në mënirë që të ashtojmë furrizimin ton Përgatitjen ton Për takimin dhe logarim për para Allahut Subhanehu vëtë ala Jemi mesurët e fundit të gjuzit eh, amme Të radhitura Në një që në katër më të surë Jemi të kësureja e të dhe të katër të më radhë Ku në këtë surë Allah u të bare kjo dhe të jala Gjithashtu fillon surën Duke përmenë qarjen dhe coptimin e qillit Dhe përmendëm se kjo përsëritje Dhe kjo hirje kështu e vazhdushme e sureve Me prishen e rendit të qillit dhe të tokës Nuk është rasishme Dhe regulli Të këdjetarët thot të Nuk ka të kërarë në Kur'an Ska përsëritje në Kur'an Edhe nëse vjeni diçka Një fjali e në gjajshme A i nuk quëtë përsëritje Po a i është një vëretje në vendin e vetë është një alarë në kontekstin e vetë Pra Allah u te barek e vëtjala Shpesh herë neve Në i përsërit disa fjali Por ke nuk dhe më dhanë sa i përsërit gjerat e njejta Edhe nëse ato fjali janë Janë të njejta Këto hirit vazhdushme me kur të qahët qili E kështu me radhë nuk duhet i marrin për për sëritje Por duhet i marrin për, për alarme dhe të rheqe të vërrejtjes Thëtë Allahu të bareke vëtjala Bismillahirrahmanirrahim Idhe se me unë shakët Kur qili të jetë qarë Këtë jetë pëlqit Rërë këtë jetë botë të për topë Wa edhinet li rabbiha Wa hukët Kër ti bindët të dëgjojë zotin e vetë Dhe e ko haq E ko haq me e dëgju Allahun të bare kjo e tjala O idhe lë ardu muddet O elkat mafiha O te këllet Dhe kur toka të jetë zgjeruar Shtrihet Dhe të hedhë gjithë shkatë qa ko brenda vetës Dhe të lirohet Toka për nga natyra vetësht Efort O është të qëndrushme O është e palëvishme E kështu më radhë Por se Allahu të barek vë par e vëtjala Për parëse me bëkja metin E shtrinë tokën Për po e nëzirë nga Ajo që ka ka brenda Vëtë vetës Pas e dhe Allahu të barek e vëtjala O edhinët li rabbiha Vë hukët I bindët zotit vetë dhe e ka haqë Provojë e ti Me i thonë tokës Nëzirë të vdekurim Apo me i thonë shtriju Apo me i than, liroju, nuk dëgjon. Ma një njëri ju nëse don me mbjell një filiz, një far, i duhet shumë prej mundit me e van. Pra njëri ju nëse don një send me van bon të tok, i duhet shumë prej mundit me e van. Ajo është me pritë stinen, e me e lëvru tokën, e me hedhë farën, e mu kujdes për ta, dhe një sa dole një frit. Dhe kitë kjo argumenton për shfar, se ti e pa aftë, Dhe s'ki mundësi për para Për para tokës Allahu Tebareke Vëtjala Allahu Gjela thët Kër ne i thënë tokës shëtriju Ajo shëtrijet me këtë tërsi në vetë Qëka e ka? Pasë e thëtë Allahu Tebareke Vëtjala Ja Ejuhel insanu Inne këka dihun Ila Rabbi këka dëhan Fëmulaki Oti insan Oti njeri Dhe kjo është Se Allahu Gjelalu Gjithmonë kur manifestonë Kër të regon në forcen e vetë Fuqin e vetë, kudretin e vetë, takatin e vetë Me njëherë e thyrë njerijun Që njerijut ndale dhe të mendoje me kanë kam punën Me kanë kam punën Me ata i cili i thotë togës shtriju dhe ajo shtrijet për njëherë Me njëherë shtrijet I thotë që jelit pëlcita i pëlcet me njëherë Ta një njerijut ja ka dhonë pak afat Ja ka dhonë pak e gjellë A i thotëm neve e vdekjes e gjellë E gjellë do me thonë afat Ti ki afat Për me u bind A për mos me u bind Nëse i bindësh Allahu të barek e vëtjala Shpëton E nëse nuk i bindësh E ke shpërdor afatin A tërë Allahu të barek e vëtjala Konë dëshkimët e veta Thotë Allahu gjellë gjellë aluhu O ti njëri Ti jet duke u munduë Drejtëzotit tantë me mund Të madhë Je duke u munduë Drejtëzotit tanë me një mund të madhë Andoj dhe të takosh E kjo është ajeti ku ngelem Në ligjaratën e fundit Allohu të bare kjovë të tëra Po na e tregon në këtu neve Në natyrën e njëriut Tabiatin e ti, karakterin e ti Si është kryu Cilën natyrë është kryu njëriu Njëriut e ndëruar gjematli e është kryuar Në natyrën e levizjes Njëriu është kryuar në qatë tabiat Që e E mohon Nuk e donë mos lëvizjen. Po pra njeriu e kriju gjithçka te ajë m'lëviz. Nga se jeta e ti, jeta e ti varet nga lëvizja e qarkullimit i gjakut. Pra në momentin që gjaku i ti nuk qarkullon, zemra e ti nuk ka raport të gjallë mes arteries dhe zemrës, ai nuk jeton më. Pra nën aspektin fizik, në aspektin biologjik, në aspektin e trupit Definicionin e kemi se njëri është të jetu e gjall është kur zemra e ti Qonë gjak të arterit Dhe arterit jakë thejnë gjakin Zemrës Dhe kjo lëvizje është jetë e njëri Dhe në moment që kjo lëvizje në zemr Ndalët njëri nuk jeton Allah u të bare kjo vëtë ala thot Ja e ju hel insanu O ti insan O ti njëri Ti e tu mundu Pro tabiat i njeri u të është mundimi Tabiat i njeri u të është lëvizja Tabiat i njeri u të është ameli Me punu u diqka Pa tjetër me punu u diqka Por që Allah u gjele gjele luhu Këtu, kët tabiat Pas i ne e zbulon së kjo qështu dhe shkondryshe Thot ilarabik A më të zotë i jëtë ki mu këthije Femulaki Ki me e taku zotin tan Dhe në komend tjetër ki me e ta, ka, taku e punën, punën të ane. Kjo që argumenton? Djetarën në këtë alet janë dalë shumë. Djetarën në këtë alet janë dalë shumë. Oshtë interesantë, njerëzit janë pëjtu të gjithë, se kjo bot e do punën, kjo bot e do lëvizjen, kjo bot do energi. Mirë po, kër flasin për botën tjetër, njerëzit e ndrojnë standardin. Po në shithunin njeriut, normal në bisej të lirë, këtu dunjë në shtëpi, në lëvërdhi, në fitim, në interes, aqi mund si ma arrit pa lvizje. Do që nejt. Thotë jo. Ku na se i thu pse jo? Gjevoj bidot ti çështoj ka vënë Allahu. Çështoj ka vënë Zoti, se ti s'e merr pitokës bereqetin dhe fitimin postëse e hedhfarën, po pra postëse lëvizti. Athar Allahu u jle jalal u thotë marr në këto standardë Ka ju e kini natyr Pra ju këta nuk e kini mësun shkoll Nuk e kini mësun shkoll që të me punu Këta e kini instik Osh njeri ju i kryu me këta A të rëtë Allahu Gjellë Gjellalu Zbatone këtë standart Ilarabik Por në akhirat të zotijuve Pra Allahu Gjellë Gjellalu Në përmjet një natyre të cilën neve e kemi Në e thot Allah u gjele gjelelu Që të shfridzojnë për në akhirat Andaj kur thot dikush Se puna O shumën ansi i themi po Në që thot dikush Dut me levis pa tjetër themi po Dhe këtë standart do t'ja ponojnë atina Dhe do t'ja zbajtojnë ato në akhirat Apo Sikur që në thonë njerëzit Pa pun, s'ka du nja I themi pa pun, s'ka akhirat Kjo është ajetin si në Allah u të bare kjo e të ara E bjene këtë ajet Andaj thot Allah u gjele gjelelu, Në ajet tjetër mësure tjera Ne në këtë Kur'an Së kemi lanë ndi qka pa ju shpegua Inë ha dhe l'Kur'an e jahdi lilleti hi e akwam Wa ju beshiru l'mu'minine Thëtë Allah u të bare ke vetarë në surën Isra Vërtejtë ki Kur'an udhë zonë dhe drejton Nga rruga me drejtë dhe i përgëzon besimtarët Pra shka ndë një Dichka që njerën e mundon e i duhet Ka nevoj për ta Zotë i unë gjelluar e ka shpigun Kur'an A e ledzojmë na ajo Tjetër muhabet A e mësojmë na ajo Tjetër muhabet Por Allah me ka së sharu në Kur'an Andoj kja jetë Ti e të mundue Drejt zotit tan Me mund Me përpjekje Dhe ki me takua ta Qa argumenton? Argumenton këta qka e përmendëm Në fjalët e e djetarëve pra njeri ju duhet të kuptonë dhe të fut të the, fut thellë në kokën e ti nuk ka papun as njësën ligjë zot i gjellë gjellë aluhu ligjë allahu të barek e vëtë jala adë është i korë rëtheje gjithë qka lëviz që ti nëse lëviz të ajo harmonizohet me ty e ti nëse së lëviz e pengon vetë vetë nga lëvizja e universit pra allahu gjellë alë thotë inë fiktilafin lejli u nëhari Vërtet në lëvizjen e natës dhe ditës Lëvizjen e natës dhe ditës Andaj kanë thënë djetarët Shka njeri më të raskapit Më të piklumë Më të mërzit Më të futur në, depres në depresion Se sa i cili lëvizjet e natës dhe ditës I pret me pa lëvizje Ata që nuk lëvizin fare, spunojnë fare Nuk janë të angazhu me kur gjo Ata janë piklem realisht Ata me, me pushimin e tëre kanë kërkua që lodhje Por në pushimin e tëre kanë gjitë lodhjen më të madhe A ka mundësi me gjitë dhe njëri më të lumë tër Më të gjalë, më me jetë Se sa i që li lëviz Sa i që li lëviz A i që li angazhuat, s'ka Andaj djetarët kanë vanë Ky standart është i një orë në mesin e njëzet meqëm jesëm atë mundin se le vizja është natyra e krijuar brenda neve dhe e krijuar jashtë neve ngelet një pikë e kjo është pika që njerëzit e diskutojnë kur neve i themi o po kur zoti jonte varë keu tanë thot në Kur'an na hireti nuk pun nuk nuk fitohet me shpresë sa inshallah do unat e kam e fituar e pse stava që është në ndonya Kur po dhuti dhe na kur po dhonë na inshallah dhe na e kenan i vën atje, për të mirë. Pse nuk po e përdormit njëtin standard për për kë do njëo? Por jo, për kë do njëo dhe më jo. Sta vjet kur kush të spija. Sta vjet i parën kur kush të spija, me shumë të merr, me ta pruj jo. Me shumë ta merr, ama me ta pruj jo. E tani, çili standard, çili kriter, çili çila peshorë vlen para qirat e njëjta. E njëjta. Në haqë, pengamberi a.s. ishte me gratë e ti Dhe ishte Aisha, radijallahu anha Dhe Aisha me një farformu u lodhë, haqë i të lodhë Haji të lodhë, njëse ka cërëmoni të ecjes prej vend, vend, bujt me kështu me radhë Dhe e po pengamberi a.s. dhe Aisha u lodhë Dhe është nërmal Mëse burri lodhët edhe gruja lodhët Ata rështë ka i tha për nga mire Alej Salatës Salam Shiko, për më smelam i shku me një gabim Intervenoj për nga mire Salatës Salam Tha Inne me e gjruki Ala kaderi Nasa baki Tha oja ashe Shpërblimin ki me mor Në qatë dozë sa je lodhë Shpërblimin ki me martë qatë dojnë shka e lodhë allohë këtë nuk e ka po këtë lodhje ajë nuk të ka dhanë të i bane të dhafin pse veç përdojnë po a me të lodhë në atyje jo nuk të ka dhanë të i hajtë në gjami pse o zotë përdojnë po a me të lodhë ti me traskapit jo shpërblimin tha o jaj shë e ki në masat e lodhjes tande andetha për nga meri ale i saratu e seram shiko kiliq vlenë në gjithë gjith shka dhe senat tani fillojnë nga kaptina e parë Veprave Fejës Derit e kaptina e funi Derit e genazia Derit e sa të pitlin dhe njeri Derit e sa ta futin në vërd Në e zbatojnë a ligjin Ska pa lëvizja dhe pa mund Për nga mele Alei Salatu e Seram Mere veprën matë madhe Që ka egzistojnë në islam pas që adeti Dhe ajo është namazi Ajo është namazi Ku ka thonë Alei Salatu e Seram Nuk ka Islam pa namaz Nuk ka islam pa namaz Qëka ndonë në islam E qëka ndonë në namaz Tha për nga mbire alej salatu e selam Te fë dhulu Ngritët Ha është ma e madhe Ai namaz I ati Që ka shku e ka fal me gjemat Krahas namazit të cilin e ka fal Të shpia Apo në pazar Jo në e ka fal në dyqan vet Në regull Farzin e ka qullë vend Dëtyrën e ka qullë vend E ka hekë borgjin Që e ka të allahu të barë kevë të jara Mirë po jetë jet, jet këtu një pykje qëtër Tasha nisoj janaj shë ka dalë në gjami E ka lanë Dyqanin e ka lanët Vendin e pushimit Dhe ka dalë e ka falë në gjami Thotëve nësëm jo Së si janë nisoj Se, se vlenë regulli i levizjes Që ka dhalë i salatës e ram 27 hermashum 27 hermashum Pas vakt. Ndit ka 27 më shumë. A a bën Allahu xhelan pa drejtësi, as me besimtarëve s'bën pa drejtësi. Njëni u ka fal? U ka fal. Në rregull, mirë po, ku ka mujt. O xhanioni, është kaq çeni për pikë me zbatu ligjin e xhamatit. Rregullin, normën e xhamatit. Tani kur dalin te Allahu xhelan, mund me zon, o zot, dytë na fal. Dytë te kena bë varzin. Dytë te keni bë varzin. Këj tjetëri njëri për juve e ka falë në gjami Dhe kjo argumenton Se Allah u te bare kjo vëtela Gjithë mom E zbaton ligjine e punës Ma e men Nëse e mormi të Kur'ani Një ani thot Nisoj këna mukon Edhe ajë që i lezon Kur'ani edhe ajë që i se lezon Nuk janë nisoj Tha për nga meri jo në sallallahu aliru sallam I thot njerit Dite në gjikimin Që është përca këtu për, për banor i gjennetit. Ta ne për falasim për dy njerë që janë bë për banor i gjennetit. E jopë i atyre që ka janë rëzik për me inzjarë. Shikës i si vlenë ligji i punës. Ka bë punë matë madhe, nuk jahan hakin Allahu Tebare Kjovët alla. e Allah. Thotë për nga mbira lejë salatës salam, i thuhët, e këra, lezoh, lezoh e Kur'ane. Kur të të nalët hifëzi që ati e kivenim, kur të të nalët hifëzi, që t'i e kivejni tani, si cëli e din vëtë vetën dykush mërët mundan kullë hoë allahu e had allahu samet lem jelidu, lem julad lem jekullahu kufu al e had që e kivejni o njani i cili e diket kuranin ta shë mërët njësoj mukan së mundët ligji i zotit i cili është ndërtu mbi hikmet mbi dreci mbi dhanëmën e haki si cëli qka dhët e këra kut në alëshë ti vendos ai nuk ai nuk ta detiron ti vendose mundsin e ke pas ekstreme ndaj çdo veprë të islamit çdo veprë të fes merret para syj cila merret para syj lvizja merret para syj munde merret para syj cila rraskapitja e njerëzit kë rraskapiti nuk është të sinumë por është lazim pashmangshëm e punës Radha u gjele nuk e sinar raskapitjen Por është e patje të rësushme Nga hana e punës E kur ndodhe raskapitja Qfar kthehet në vler Të shpërblimet më të lartë Sa i cili ka pas mund më të pakt Andaj, thëtë Allahu te bare Kjo vëtjala, o të njeri Ti e të mundua E këtë njerëzit mundohen Shiko kër linë djeli Se si shpërda njerëzit Adhe Allahu gjele ka përmen Këtë skenë Nga se neve shpesh her i jetojmë disa skena, nuk i ledzojmë ato Nuk i përjetojmë ato, nuk i përkthejmë ato me Kur'an Allah u gjelluar a shpesh her neve në Kur'an nabje skenën e mëngjesi Qështë të abjere sot skenën e natës, ma vona jete Kini pa skenën e mëngjesi që ka ndodhë? Ne se fatkecish me prishme në natyres, neve nga është prish kjo, kjo skenë Por se në gjithmon njerëzit të cilat janë sa do pat në natyres shëndosh e kanë këtë skenë Këtë lindë e djelit, që ka ndodhë? Ha, që ka ndodhë? Njerëz i shpërnda Shpërnda Pra, me lindë e djelit Me ardhën e djelit Njerëz o aktivizohet prej brenda Muqu me punua E Allah u gjelohet e, e merke të skendhot Shiko, shiko kjilë vizit tani E natërsh me drejtë punës Banë edhe ju standart në aspektin e akiretit Fëmula qih dhe kime taku punën tënde kime taku e punën tënde andaj neve thamë se thewab që e thynë anas se vab se vab, që ka të me thamë se vab na e përdojnë a vesh për të mirë po në kur anë se vabë jështë dhe për të keqë no, se vabë për të burtë mira po ka se vabë për punë të kësija pse nga se fjala se vabë që ka të me thamë, këthim me ta këthi, që ke ba, që që të këthimën A dhe në e thujna punë e mirë kose va Pra të kthejët me të mira Kthejët me të mira Pas e dhe dhe dhe Allahu gjelluala Fe emma men uti e kitabë hu biemini Tanja Allahu te bare kjo vëtjala Esil një skejnë nga dita kja metit Për ta tregu se si realizohet standardi ligji i lëvizës dhe punës Nëse dhe dhe dykush A bash njësoj me punë edhe atje njësoj vlerësovë në grumbullin e madh gjërat ndoan me iman por kimon pastaj peshon në bazë të veprës pra i cili ka besuar Allahun pejgamberin e tij sallallahu alajhi wasallam me laçet librat ditën e kiametit qaderin islamin hak namazin zekatin agjërimin haxhin qi i cili i plotson të kushtet pastaj çyshi vlerësohet kjo me pun past fjalës Me punë Shikota një skena Të realtë nga ditë e gjikimi Dhe da lau të bare ke vëtë e ala Sa i përketa ti i cili Libra i jepët nga anë e djath Libra i jepët nga anë e djath Pra, njërzit e mirë Allah në bërë për të të në Ju jepët libri nga anë e djath Kanë dhe në djetarët Pse nga anë e djath njërzve të mirë Dhe pse të këqive ju jepët nga e majta Dhe prej prapa Kështu ka anë Kur'an të mirë dhe ju e pët me djathën mere librën, prajë thotë zëgjatët djathën mere ndërsa të këqive, kriminelëve allonarujt u thotë zëgjatët majtën kanë dhënd një jetarët kjo nga se kur t'i thush dikujt zëgjatët djathën e ki për që dhe me ndërruë prajë arritë ceremonin dhe simbolin e aso që ka jetu ja dhën ndërsa të majtën I thu veç mere se du të me të dhanë Po jo që ti jam du të dëruë Pro mere se jam du të dhanë Andaj, qka ban a i cili e merë me të majtën Qka ban? Ha? E qëtë prapa Që du të shohëmi E qëtë para E qëtë prapa prej marës Shka ka ati Allahu në rujtë Thetë Allahu gjeli gjelalu Fe se u fe ju hasebu Hisaben Jesira A i cili e merë libën me djathëtën Atina ja ja A ti na do t'ja lehtësojna llogarin. A ti do t'ja lehtësojna llogarin. Çi shi bjemë ta lehtësoj llogarin. Çi shi bjemë ta lehtësoj llogarin, këtu në këtë jetë, këta jetë të jet ka shpjeguar pejgamberi (salallahu alaihi wasallam). Dhe rregullat e dietar të muslimanëve thotë kështu, kur një ajet ta shpjegoje pejgamberi (salallahu alaihi wasallam), atërmu as kujt nuk i jep pas asaj me fol. Ska ligjerat pas ligjeratës për ingamberit a lehi salatu së selam Ska komend dhe shpjegim pas spjegimit për ingamberit a lehi salatu së selam Andoj këta jetë Fesë u feju hasëb u hiseb e njësira E ka shpjegu për ingamberit a lehi salatu së selam Atëherë Që ka thonë për ingamberit a lehi salatu së selam Ka thonë Inë me huëll ardu Që shqibje me të logarit let Që shqibje me të logarit let Atëherë ka thonë a lehi salatu së selam Kjo është prezentimi Shfaqja Ekspozimi Pra allo u gjelona kërdo me enderu një njëri që ka barë Filëmi që a jep Librin nga hana e djaf Kjo është alameti parë Alameti ditë që ki ka me shpëtu cila është Nuk e merë hisab Hisabin e përgjigjës Por e merë hisab Hisabin e franimit Në halëmen Ka logari dhe pret gjevap Kalzontash Dhe ka logari për mendje Ves me pranue Andaj tha për inga mbire ale i sëratu e sëratu Ati në që kanë gjeni më muslimi Qysh i bje me prezentue Qysh i bje me prezentue Sa i ka mundësi kur ti falet Ka mundësi se me mendu se s'ka bëho kur gjo Munët me mendu se s'ka bëho kur gjo Për mës me mendu e që ai s'ka bëho kur gjo Po ka di qka që du të mja fal Qka ban Allah u te bare ke vëtale e afronë E afron, afrë vetës Thot për nga mirë, a.s.s.s.s. Fe ju kërriru dhulube Dhe ja përmend Në form të miratimit Gjunahat E faal të jo me këza, këza E faal të këza, këza Kështu i thotë Allah U të barëke vë të ala Thotë Oropë, aja ke bo filan ditën Që ketë gjuna dhe që ketë gjuna Tani, kjo do këtë cikur logarit Mirë po, kjo logarit jo është vështë me ta përmen Pse ja përmen e lovë që a i thuje Pozë ja. Pra, ta dish Se ket I ketat logarita Të regjistru me në videncë Tani do ta falmi, mirë po A i kebo që do A i kebo që ketë ditën që ketë gjuna A i kebo filan ditën që ketë gjuna Feja fej kulu në am Ja rabë Thotë pozë Nuk mu në shme muhue Je para, para evidentimit më të sakë që egzistone A përmendëm në e, surën e kaluar Kitabu mërkum Libër i shkryt preciz Nuk ka mundësi Nëse një, një anën për njëzve sot Se në më anën kërta zonjnë me kamer A bo Për kërta zonjnë zotive të bare kjovë tjala A dhe në e lusë për Allahun të bare kjovë tjala Që Allah të ne i falë gabime të ona Dhe gjunahet të ona Dhe kush për njëzve s'ka gjunahet Dhe kush për n Këtët për nga mirë alë i sërësam Ki ka mu fal Ka me te galuhe I cka me i njënëm Qëka i thotë Allah U të barek e vëtëala Aki bokta Aki bokta Ja përmej në gjuna Atajrë thotë Allah U të barek e vëtëala Në Kur'an Ne do të amorë me atë Në logari Të letë Thotë për nga mirë alë i sëratu sëran U e men hësive U dhib E ajtë që ka merët në hesap Në logari A i bat azab Për nës Nësë Allah u gjela e menë hesab E menë hesab në logaritë dytë Qëla i bjetë dytëa A e ke ba filan ditën që ke gjuna? Po Pse e ke ba Si të vazhdoj e pythja E Allah u gjela pse e ke ba Kë njeri dënohet Andoj të për nga mirë Hissab i letë o prezantim Ndërsa hissab i vërtet Osh me ti njef Një, dë, tre, pse Përgjyju, justifikohi Pse e bane? Ast kalzova qizban, ast lemrova qizban, ast alarmova qizban Andaj njeri ju duhet me lutë Allahun të bare kjovë të ala Me një lutje të shumë cincert dhe me dënes O Zot, më sumer logari, logari e cila duhet me justifikue Qish e justifiko në gjunain? Qish i thua lop? E bane këtë gjuna sebe për që Ha, qka, qka mund është me thot? Ska as një sen Nuk ka mund që as një sen ozajadallaw ta barikawta ala wayanqalibu ila ahlihi masrura kike thet e familja vet ilumtur prawahu jilwala amar hisop late ja yaparmen dhe e kthen ne xhennet ne familjen e tij kanthan dietaret familja e tij ne xhennet cila ast ast ajo pjese e familjes se ksa i dunjae që edhe ata e kanë meritu me hinë gjennet edhe i bashkon Allahu Tebare Kjovët Eala e nësa ata të familiar të ti se kanë meritu me hinë gjennet apo atën Allahu Tebare Kjovët Eala i kryon familje të re në gjennet i kryon familje të re në gjennet fëdhe Allahu Tebare Kjovët Eala o emma men uti e kitabehu uara e vahri tani vjen lojt dyti njerëzve dhe është keqbërësi Mohusi A i cili nuk i është bindë Allahu subhanahu e teala Thetë Allahu gjellu ala Sa i përketa ti të cilit Libri i ti Shiko, kitabe hu Libri i ti, ti A e ka mush ata A e ka shkrujt ata A e është autori I vetëm i ati libri Thetë Allahu gjellu ala Sa i përketa ti i cili Libri i ti i epët Wara e dhahri Pi pas shpine Kanë dhënë djetarët në kur anë ka ardhë dhënje e librit në djafë dhe në të majtë. Në disa a jetë e ka ardhë pas shpine, që ishë bashkohet mes të majtës dhe pas shpinës, komenti më i përshtatë shëmi djetarëve është se ati jepët në të majtën e a i vetë e këthen pas shpine. A i jepët në majtën, për a i vetë e këthen pas shpine, këse e këthen pas shpine nga turpi. Nga turpi asaj që ka shkru në atyë. Nga turbi asaj që mështë që lezoje dikush Që ka shkru në të? Të dhe Allah u te bare kjo e tjara Fe se u fejet dhe u thubora Kë i kur të shofe librin Ka mu lut këndërvejtës mu shkatruhe Para me ndoni Para me ndoni kur të lezoje Krimineli, gjunacari Librin e vetë Ka me thonë, o oh Allah shkatru Hicë po du mu konë gjall Qëfar ndjenje madhë është ajo? që fa ndjenje si kleqme është ajo që robi i cili si ka kushtu kujdesë zotit vetë si ka kushtu kujdesë jetës vetë vjen një ditë ku e ledzon librin vet. e vetë atëherë neve nëse e shohimi në këtë dunja kur për një moment caktum për një qas caktum e morin gjikatat e kësaj botet fabrikume jotë hakit dhe drecijes dhe e ledzojnë një letër ku a i ka punu një moment Si pas atyre gabim Dhe qka e ka plon njëri u në të momente Për një moment, për një moment Për një dakik Për një krim, për një gjunap Qfar me ndonë për një njëri i cili Pisi ka hi në bëllik Pisi o bo njëri mal Dere se ka ndrujet Gjdo dakikaj me dhënë logari Ku keve, qka bone Ku e fitove pasurin që ka dhënë adhe i salatës ram Pyjtë të robi, ka e fitove pasurin Pas taj pasit a jape për gjithën Ka e fitove i dhuit, ku e hargjove unë alhamdulillah halal e kun fitua së mi afton, ku e ke hargjove mund është me fitu të ditën halal me hargjove, di kun kuzduet andaj, ku e fitove dhe ku hargjove thotë Allahu te bare ke vetera fesau fe jedu thubura ki lutët këndër vetës ki lutët këndër vetës thotë Allahu gjelë gjelaluhu o jasla saira këhi në gjënemë Këhi në gjenem Mirë po fjala këtu Këhi në gjenem Kur anë qishka jesle është futët në bazët e gjenemit Në thëlsit e gjenemit Ati ku është vapë e madhe Ati ku është vapë e madhe Thetë Allahu të bare kjo e tjela Innehu kenefi ehlihi mesrora Ajnë familjën e ti Këtë dunja O konë shumë i lumë tër Shiko si ka ndru Allahu dy nivellet të kundër të atëska ishme mes banorit gjenetit dhe banorit gjenemit. Allah u gjena thotë banorit gjenetit është në gjenet i lumëtur me familin e ti. Me në këtësken, Allah u thotë gjenem, gjenem lija në du njohë o konqështu. A ti si ka mungu kur gjo, a i s'ka ditë diçka mi thanë i jo vetës. S'ka posë dhe një tekë, dhe një qefë, dhe një dëshirë që a i nuk ja ka plëcu vetës. Ka njerëz të mlojnë që vajtojnë për dëshirat si që vajtojnë fëmia. Ka njerëz që thjesht ju pikët një çep dhe nuk nuk qetësohet ai derisa tavoje çish vajton fëmia. Allahu te vare këto aladot inhu kana fi ahlihi masrura. Kanon shumë komente këtu dunja, në këta jetë. Për kë dunjo? Kanon komente të para. Kanon pore bujhelin. Dhe babane Khalid ibn Walidit dhe Ume ibn Khalaf. Sa takuën këto gratë vetë, Shiko, shiko dikush Shiko dikush kur me ndonë se Ka përfundu historiku, jo Tash, Shiko e kërë gjenjë dhe kërë asoj Njerëzit që ka pojnë nga për shëtëpijit e tëre E bu gjeli kërë këtite familja vet Edhe i ka thonë Shumë problem nga kanë zherë ki Muhammedi Shumë problem nga kanë zherë ki Muhammedi Kiti ka prish sejnët Prish i rejnën kiti Qish kem mirë, na kem part Shtash përdu të ati mi thoni pari Ekshtu me radhe, i dini fjallët I ka m Arabët kunder Muhamedi dhe Iserat dhe Iserat. Prej skejnëve që i ka mora lovë dhe i ka regjistru në kur anë cilë ashtë, kur a këthit e familja vetë, gryës vetë. Qikur që të njerëzit apo, me ndonë që kërëja pranon, gryëa vetë, u pohë u kryë Muhabeti. I ka dhënë, gryës vetë, apo ve Muhamedi sot amanë, e ka dhënë po, Bo, buriem, të sajmirit, të majdishmi i dunjajës, ku ka më të dishtëm se ti, më të mesim se ti. Jënë kalibu i la eh, ehlihi me sërora Thëtë Allah u gjela aj kur ka shku të shpia vetë O talë me Muhammedin se selleb Si shtalën plëpi njerëzë kur të shkojnë të familja vetë E mundon, e mendon në ngushlimin e grujës Sa joja këthen hakin batil e batilin haq Qka se të ka pranu gruja jote? Qka se të pranu në të i shok të to? E ki gjithë në i shok të thotë qashtoha vala Valave qashtoha A dhe hoqë akabim, 100% akabim Oaj me kjo çapo doin këto këtë gabim, këtë gabim. Dha a mendon se kjo ti ta kthen muabetin hak? For dallahu te baraka ve taala inhu dhanna ay hur. Inhu dhanna an li hur. Ku probleme? Ku ka mendu ses mire llogari? Ku probleme? Ku mendon ses mire llogari për atë muabet kur ti e ban me dikant me familen ta me dashamirët të tu dhe kur e marr në porgojim këtë dunjajën. A po me kët janë të kthi veç na jena të mirë? Po, kush është argument na apo thoinë na? Tha dallohu jellwala innehu dhanna an li yahur. Nuk shkojmë punë çështot. Nuk nuk ka fakt se po thu ti, nuk ka argument se po thu ti, nuk është argument se ti po mendon. Po problemi është se na e kanë harruar llogarinë. Që dëgnoja me thonë në diçka o gabim, ajo nuk e shndron atë fjalë në hak. Nuk e shndron. Në kohën kërka qenë Muhammed s.a.s. Dhe konë pengamber Dhe jove qaj, këtë pengamber të Zotit të barek jove të ala A dhe Allahu u gjelluar në surën jasim Qëka tha? Ja hasratën alël ibad O që piklim dhe dëshprim për rëbrit E Allahu u gjellë gjelalu Ma ata min nebijin Nuk kar min rësulin Dhe një pengamber Illa kanu bihi jestehzi un Shko këtë s'kenë Tëtë Allah u gjensurë një jasin Tësirin aja i alëzojnë atë vdekmive Ajo është për gjallët Tëtë Allah u gjellëvala O dëshprimi malë për robrit Sja si këna quna një pengamber Vetëm sa ata kanë thanë Këja, këj Këj zdi kur gjallë Janë talë me pengamberet Më sharon janë talë me pengamberin salallem, Pengamberin tonë Muhammed e Salat e Salam Kërka darë rrugës i kanë lëviz koka Qekj sti ngan lëviz koka. Që cilëviza bleot për njerëzve. Dhe Allahu në surën Isra' e përmenë. "U ayun risuna ru'usuhum dhe i lëvizin ata kokat e tyre në shenjë për çmimin për Muhamedit, alayhisallatu wassalam." Por Muhamedi sallallahu alaihi wasallam nuk ka u kthaj aty me hajgare. Nuk e bënit njëjtën Muhamedi sallallahu alaihi wasallam kur ai ishte i ulur me dhën "Çe kto?" Jo. Ai mirëti me seriozitet, nga se seriozi nuk tallët me ata çka bën hajgare. Fatullah te bareke ve taala. Bala. Inna rabbahu Kena bihi bosira Thot gjithse si Pra aj që mendonë se s'ka murë rinjallë Thot Allah u gjeluar gjithse si Zoti ti ka qenë Vëzhguës dhe shikhuës i ti Pra aj që li mendonë se s'ka murë rinjallë Most haroje Allah u e për cil Aj që li na bje ditën neve gjdo dit Dhe aj që në neve natën gjdo dit Aj që li na je primari gjdo dit Ai cilëna e buq çdo dit, ai cilëna i ruan zemrat çdo dit, ai cilëna eve nai ruan kë tëmirat kë dunjash çdo dit, ai cilësin harron kur me të dhon tëmirat. Ai vetë çaf. Ai vetë çaf. Allahu te bareke ve teala sikursin afurt ciel, në kë dunjamën e haruit. Kan bi basira. Ai vetë për ciel kur ti ban gabime dhe kur ti ban gjuna. Te Allahu te bareke ve teala, fa laqsimu bil shafaq. Shikoni kjo ndërlidje e madhe e këtyra jeteve. Njëra me tjetërën Tëtë Allah u gjithë levala Jo, Allah u e për cilë robin Argument që e për cilë Argument që e për cilë Për argument që e për cilë Allah u minje erë del një skenë Ja shteje në univers Dhe universi Dikush me ndonë se na kur flasna Për universin nuk, nuk i kemi parasysh Problemet e njërëz e praktike Dhe kur falson apo Çeilin dhe për Zotin dhe për pejgamberin dhe për Xhibrilin dhe për Muhamedit Allahu salla dhe selam, mendojmë se na nuk i din problemet e njerëzve. Ai din problemet e njerëzve. Ose ai cili nuk lidhet me Zotin e njerëzve, nuk i rregullon problemet e njerëzve. Ai i cili nuk i kthen ndër xhexhet e njerëzve te Zoti e njerëzve, ai s'ka mundsi marrëgullu. Nuk rregullohet njeri tu i thon ruri se ka kamer. Na duhet me fult tanko, nuk rregullohet njeri tu i thon mos vjet se ka kamer. Por duhet me i dhanë në mëzë vjezës e të qazotit Kështër regulot njeri Jo të i dhanë mëzë e të merë inspekcioni Mëzë e këtu ka kamera Mëzë ajë dënimi Dënimi cili duhet me tërturu Psi qikën e njeri ju Në në njeri ju të është me dhanë A i takon me njerit me vjezë Të e ke kriju Allahun Formën ma të mirë A, a i takon Njeri ju të i cilë e ka zot Allahun subhana hua të ala A i takon me vjezë Kështu ndërtojët njëriju dhe kështu ndërtojët qështëria Jo duke ja shkrujt ati për dit Mo, mo se zban me vjed Dhe vazhdimisht, ho gjo, thuju me që Zban me bo ata, zban me bo këta Ne me u themi njërzve Kujton e shikimin e Allahu Subhanehu e Tjalla Nbi uve dhe aju ju drejton Eri kushtot, pa prapsë për drejtojt Praj së drejtojt me kamerën tane Nësë situëtët Allahu Gjelluala Aja pratë momenti kër s'ka kamerë A e pa di mua një dikush flet dikush. E besimtari, a ka tu flet? As ka tu flet? A ka kokamerr? As ka kokamerr? A e pa dikush as e pa dikush? Ai njëjtësh për ta. Se ai e di se për Zotin e vet s'ka nat. Për Zotin s'ka nat. Ka thonbe pejgamberi sallallahu alaihi wasallam nurun. Allahu drit vet. Ai ai që kriju natën. Ti për ti je nata se dush me flet, a ti si duot. Andaj shiko Allahu që e lirë lidhjen e për për jetësisë dhe shikimit Zoti te barekehu teala del në univers. Fatallahu xhelalu ala, fala uqsimu bi shafaq wal leili wama wasaq. Un betohem në shafaq. Çka është shafaq? Shafaq është ajo vija e kuqe kur perandon dielli. Ajo vija në horizont e cila mbetet si e kuqe, atë disa i thon via e bardh, ajo është via që se Allah jela betohet ta. Fala u qsimu bi shafaq. Dhe të art janë ndalti kjo ajet, pse betohet Allahu kët vi? Por çelën i dit, por çelën i dit është pa parë, nuk lepo të kurrë, tu përëndu dielli, shikoj se si formohet. Në një pjesë të lart, shikoj se si formohet një vië kuqe duke përëndu dielli, pranë mes përfundimit nga ajo çka ti e shef ku kalon tjetër pjesë dielli Allah u jua dha beton vin në fund të çka i shihni ju shefaq i thonë kësaj e pse i thonin shefaq e pse allo betohen ta Allahu jeni ola betohen kët pik të fundit thot Allahu i jeli jlaluhu kur dielli parëndon ka ik thadun betonta se betohesh o zot betohem se kjo mollsi e dielli i cila parëndoi Ju jo më mlerët këtë bashkë A më në bini nësër? Ju jo. A më në bini nësër ju jo, djelin se ju duhet A më në bini? Se në bini Krejtë bashkë më mlerët, kitë satelitat më mlerët Krejtë njërëz dhe gjinë që ka Ska në mundësime e këti djelin edhe një ditë E ku shëvje? Ku shëvje këta trupë të, të malë për s'diti E për s'treti, e hanë, e martë, e mërkurë E ejtë, e prejmë, të shtunë edil? e dj Për ditë që ka ti duhet djeli a i të bje A i trupi madhë gjiganti Zotit të bare kjo e të ala Kushe vjenë Të të allohu gjitha Fëna u kësi mu bishë fëk Unë betonë anë ata Ju menoni Menoni ju akini të katë me e pruë Po ti kër i e ve i smut Nuk më nësh me qup Me e kalë dritin I thuj të dikuj Qup e kalë e se së pëmuj E ti kër i me pru djeli në allohu të bare kjo e të ala Ti kër i ismud, tani, i smut Së më nësh u Po panorama ndoti diellin me ndo të mungu dielli. Kush ta vjetje? Tot Allah u jëlora wal leili wama wasaq. Edhon beitojna betohem natën dhe ajo e cila mledh, i mledh njerëzit nga për shpia. Andaj Allah u jëlori e cili bjen natën, thot kalla. Jo. Ja, Allah ut përcjell tije. Andaj këto ajete në në vera kanë bërë një grumbull i ajeteve të kësaj sure për t'i shpjeguar, këtë çka argumentojnë. Se regullimi Përmirësimi i shëshërisë Cila është është në ndezjen e motorave Të ndërgjegjeve të njërzve Të cilat e kanë këtë definicion Ruju Kujdes Zotit qef Melaca shkrun A dhe ka posë plot pisa abeve Pitabinve Kure kanë pa di kanë tukabu e diqka Qaj ka bëhe? Qaj ka thonë? A i ka i bën qaf A i ka thonë në ruju Kështu me rad na e prishëm qështrin Kështu i ka thonë? Ale të stahi, asë dhvenë marë për me la që veshka shkrujnë. Asë dhvenë pak marë, e kili për tjelës, a i shkrujnë. Asë po dhvenë marë më i dhënë, shkru ma që të gjuna, shkru ma që të gjuna. Vë dhva i dhvenë marë dhe njëherë, për njerëzve, para të në mi botë disa gabime, e kur njeri ju vetë motë vetë me Allah unë të barek e vëtë ala, i grisë krejta regullat. Në e ljusë me Allah unë të barek e vëtë ala, që Zot ti formison shpirtat ton eluhme allah te bareke ve te ala te zoti onjele jlalulu te rregullon sheqine muslimane eluhme allah subhane ve te ala te zoti on te bareke ve te ala te nam muslimane kuptu kuranin me lexhu kuranin me jecu ata ne jetet ona eluhme allah te bareke ve te ala te zoti onjele jlalulu nam muslimane bave pra tmira deri ne frymen e fundit aqulu qouli hadha wastaghfirullaha li wa lakum fastaghfiruhu inne huwal gafurrahim walhamdulillahirabbil alamin